Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Hamdan katsiran tayyiban barakan fihi kama rabbuna wa yardah. Salatun Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Umma laka kitab Fushul ussunnah karya al Alim Ahmad bin Hammal rahimahullahu ta'ala dengan syarah atau penjelasan dari Syekh Sa'ad bin Nasir As-Safri hafizahullahu ta'ala. Silakan dibuka halaman 66. Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, Nukaddimu haulaih thalathata kemaqaddamahum ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mengutamakan tiga orang sahabat tersebut. yaitu Abu Bakar, Umar dan Uthman. Sebagaimana juga para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam mengutamakan mereka. Lam yaktalifu fi thalika. Dan para sahabat tidak bersisi pendapat dalam masalah tersebut, kita lihat penjelasan dari syarh boleh mengatakan: Kalau al maulifu nukad dimuha oleh itu kama kudamahum ashabu Rasulillahin sallallahu alaihi wasallam, hamyakthifu fi dzalika, walam yaqah iktifahun bayn ashabati fi dzalika. Tidak terdapat perselisihan di antara para sahabat tentang masalah tersebut, yaitu tentang urutan keutamaan dari tiga orang sahabat tersebut. Oh, yang paling utama setelah Rasulullah adalah Abu Bakar, setelahnya adalah Umar, setelahnya adalah Uthman. Tidak ada khilaf silaft diantara para sahabat tentang ini. Wainna ma waqaal ixtilafu fi taufdilil bayna Uthmanah wa Aliin benda waktu Sahabati. Namun yang terdapat persisihan adalah tentang masalah urutan keutamaan antara Uthman dan Ali. Apakah Ali lebih utama daripada Uthman? Ataukah Uthman lebih utama daripada Ali bin Abi Talib Ini pun terjadinya persisihan Tak ada waktu sahabati Setelah zaman para sahabat Berarti para sahabat juga tidak bersisi pendapat Bahwasannya Uthman lebih utama daripada Ali Ini para sahabat Nah setelah zaman para sahabat Baru ada Para orang yang lebih mengutamakan Ali daripada Uthman Kemudian kata Syarih Semua nuqaddimu ba'da Uthmana Aliyyan radhiyallahu anhu Kemudian kita anu sunnah mengutamakan Ali bin Abi Talib setelah Uthman. Nanti Uthman dulu baru Ali. Wa lam yadhkuril muallifu 'Aliyan fisyaqi al-awwali. Dan Al-Imam Ahmad bin Hanbal tidak menyebutkan Ali bin Abi Talib di kalimat yang pertama. Kenapa demikian? Li razbatil muallifi fi muwafaqati hadis Ibnu Umar. Karena Al-Imam Ahmad ingin mencocoki ingin menyebutkan yang sesuai dengan yang ada dalam hadis Ibn Umar. Kata Ibn Umar, "Kunna na'uddu wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sallam wa ashabuhu mutawafiruna Abu Bakr, thumma Umar, thumma Uthmanu thumma naskutu. Kata Ibn Umar, dahulu ketika Rasulullah masih hidup dan juga para sahabat masih banyak, kami menganggap yang paling utama adalah Abu Bakar, kemudian setelah itu adalah Umar, muraslah itu adalah Uthman. kemudian setelah itu kami diam. Tsumma naskutu, kami diam. Artinya sebatas sampai situ saja. Waqat warada fi fadli Aliin ahadithu katsiratun. Namun terdapat e, banyak sekali hadis yang bicara tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib juga. Waqat qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana Aliun maulahu Kuntu Barang siapa yang Ali bin Abu Talib menjadi orang yang ia cintai, maka aku juga akan menjadi orang yang ia cintai. Catatan kaki nomor satu. al <tuh> Hadis Ruwayat Ibn Majahin Wal-Imamu Ahmadu Wassahahahu Al-Albaniyum Hadith Ruwayat Ibn Majah dan Imam Ahmad dan disuaikan oleh Isha'al-Baniyum. <tuh> Waqala Anhu an Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi SAW juga bicara tentang Ali bin Abi Thalib. Rajulun yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Ali adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. dan dia adalah orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. nya Wa qala lahu dan Nabi bicara tentang Ali. Li ayyahi allahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrinn na'ami. Wa Ali Andaikan Allah Ta'ala memberikan hidayah Melalui sebab dirimu Kepada satu orang saja Maka itu lebih bagus bagimu daripada Untamerah Hadis ini Nabi katakan kepada Ali bin Abi Talib Namun tentunya maknanya umum Sebagaimana kaidah para ulama Ali ibn Ratu Bi umum lafzi la bi khusus Makna yang diambil Adalah sesuai dengan keumuman Maknanya Bukan karena sebabnya yang khusus Walaupun hadis ini ditujukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ali bin Abi Thalib, namun maknanya umum, berlaku untuk semua orang yang menjadi sebab hidayah bagi orang lain. Maka dia akan mendapatkan keutamaan yang disebutkan dalam hadis. Catatan kaki nomor dua: Rawahu al Bukhari wa Muslimun an Sahli bin Sa'adinu dhaallahu anhu fi qasati ghazwati khaybarin. Hadis riwayat al Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Sa'ad as-Saidi dhaallahu anhu tentang kisah perang Khaybar Wal hadis fadli Amirul Mu'minin Ali radhiyallahu anhu kathiratun. Dan hadis-hadis yang bicara tentang keutamaan Amirul al Mu'minin Ali bin Abi Thalib itu sangat banyak sekali. Kita kembali ke matan. Imam Ahmad mengatakan, "Tsumma ba'da haula'i thalathati ashhabusyura al-khamsatu." Kemungkinan setelah Tiga orang sahabat yang disebutkan itu Abu Bakar, Umar dan Uthman. Setelahnya adalah lima orang sahabat yang disebut dengan Ashabu Shura. Shura artinya bermusyawarah. Maka Ashabu Shura adalah para sahabat yang dianggap paling bijak, paling layak untuk memusyawarahkan sesuatu. Dan para sahabat yang termasuk Ashabu Shura di sini beliau sebutkan Ali bin Abi Talibin, Watulha wa wa tu, Al Zubairu, Al Darhamanu bin Aufin. Yang pertama Ali bin Abu Talib Yang kedua Talhah bin Ubaidillah Yang ketiga Az-Zubair ibn al awwam Yang keempat Abdul Rahman bin Auf Dan yang kelima adalah Sa'ad bin Abi Waqas Kita lihat penjelasan dari syarih Kemudian setelah tiga sahabat yang tersebut Sahabat yang utama selanjutnya adalah Ashabu syura Wa minhum al-muallifu Aliyyan dan di sini Imam Ahmad menyebutkan di antara ashabul syura adalah Ali bin Abi Thalib, Fayy Muqathalah, Zubair, Abdul Rahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqash. Maka sisanya adalah Thalhah, Zubair, Abdul Rahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqash. Maka terdapat nusus fi bayani fadilatuhum wa maziyatuhum. Dan terdapat banyak sekali nas yang menyebutkan tentang keutamaan masing-masing mereka Keutamaan Ali, Tolha, Zubair, Abdurrahman dan Sa'ad bin Abu Dan juga maziyah dan juga keistimewaan mereka Dan sebagian ulama juga menyebutkan bahwasanya Ashabul Syurah itu ada enam Yang satu lagi adalah Uthman bin Affan Jadi Kalau menyebutkan Ashabul Syurah yang nomor satu adalah Uthman bin Affan Kemudian setelah itu baru Ali bin Abi Talib dan seterusnya Ya, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan Kulluhum yasuluhu lil khilafati Setiap mereka Setiap dari Ali, Talha, Zubair, Abdul bin Auf dan Sa'ad Mereka layak untuk menjadi khalifah Wa kulluhum imamun Dan setiap mereka adalah imam Imam di sini artinya orang yang layak untuk diteladani Anda disebutkan dalam Mu'ajamul Wasid Kamus Bahasa Arab Bahasanya imam artinya maniatammu bihi annas min ra'isin aw orang yang diteladani yang diikuti oleh orang-orang baik dia seorang rais seorang pemimpin ataupun yang bukan pemimpin maka setiap mereka tadi Ali, Talhah, Zubair, Abdurrahman bin Awf dan Saad bin Abi Waqqash itu semua adalah orang-orang yang layak untuk diikuti kita lihat penjelasan dari syarah qala muallifu wa kulluhum imam ulluhum salihun bi ayyuk fil khairi maksudnya setiap mereka itu bagus baik untuk dijadikan teladan dalam kebaikan ya proses seperti yang kita jelaskan tadi wa yakunu wa qawluhu hujatan yastadillu biha dan wawasanya amal mereka dan juga perkataan mereka adalah hujjah adalah dalil yang bisa dijadikan sebagai dalil Kemudian al Ahmad bin Hanbal mengatakan, "Wa nadhhabu fi dzalika ila hadits Ibnu Umar" dan kami berpendapat seperti itu berdasarkan hadis Ibnu Umar. Beliau mengatakan, "Kunna na'uddu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayyun wa ashhabuhu Dahulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup dan juga para sahabat masih banyak, kami menganggap yang paling utama adalah Abu Bakrin, ثumma Umaru, ثumma Uthmanu, ثumma Naskutu. Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian kami diam. Ini tadi sudah dijelaskan. Kemudian kata Imam Rahmat, ثumma min ba'di ashabi syurah ahlu badrin minal muhajirina. Kemudian sahabat yang utama, setelah ashabi syurah adalah ahlu badar. Itu para sahabat yang ikut perang badar yang mereka dari kalangan muhajirin. Syarif mengatakan, Qaulul mu'allifu thumma min ba'di ashabi syurah ahlu badrin al muhajirina. Fa'inna Allah Ta'ala qad athna alaihim fi kitabihi fi mawatina. Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala memuji mereka, memuji para sahabat yang ikut perang badar, di dalam Al-Quran, di berbagai tempat, atau di beberapa ayat. Thumma inna Jibrila atan Nabiya s.a.w. Fakala. Kemudian Malaika Jibril juga datang kepada Nabi SAW Dan Malaika Jibril mengatakan Mata uddu'na ahla badrin fikum min afdalil muslimina Bagaimana menurut kalian Tentang ahlu badar Tentang orang-orang yang ikut perang badar Maka Nabi menjawab Mereka adalah min afdalil muslimin Mereka adalah orang-orang Islam yang paling utama Kala maka malaikat Jibril mengatakan kepada laki-laki Mansyiahid minal malaikati demikian juga lah para malaikat yang ikut serta dalam perang badar ya, maka perang badar tidak hanya diikuti oleh manusia oleh para sahabat namun juga diikuti oleh para malaikat sebagaimana malaikat yang ikut perang badar itu merupakan malaikat yang utama dibandingkan malaikat yang lain maka demikian juga para sahabat yang ikut perang badar itu punya keutamaan tersendiri catatan kaki nomor 1 akhrajahu al-bukhari an-mu'ad bin Rafi' bin Rifata az-zarti an-abihi hadis riwayat al-bukhari dari mu'ad bin Rafi' bin Rifatah az-zarti dari ayahnya hadisnya sahih, Karena kena riwayat bukhari, kemudian waqala nabi salallahu alaihi wa sallam dan nabi salallahu alaihi wa sallam bersabda, mayudrika La inna Allah qala li ahli Badr i'malu ma syi'tum fa inni qad ghafartu lakum. tahu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang ikut perang Badar. Allah taala katakan i'malu ma syi'tum. kalian perbuat apapun yang ingin kalian lakukan karena sungguh aku telah ampuni dosa-dosa kalian. Catatan kaki nomor dua Al hadits rawahu Al Bukhari wa Muslim. Hadis ini روايت Bukhari al wa qaluhu la'alla Allah kama yaqulu ahlul ilmi inna la'alla min Allah wajibatun Adapun perkataan la'alla karena la'alla itu asalnya maknanya adalah menunjukkan mungkin kemungkinan dan juga bisa bermakna tarajji harapan maka menjadi hal yang muskil di sini karena apakah mungkin Allah berharap Apakah Allah taala juga mengatakan mungkin? Karena Allah taala itu alim, Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, maka di sini para ulama mengatakan kami yaqulu ahlul ilmi, para ulama mengatakan Inna la 'ala min Allah wajibatun. Urusannya kata-kata la'ala, kalau la'ala itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka artinya wajib, artinya pasti. Bukan lagi mungkin, bukan lagi harapan. Allah pasti akan mengampuni orang-orang yang ikut perang badar. Wahlebadrin leh suala rutbadin wahidatin dan orang-orang yang ikut perang badar mereka tidak satu level derajatnya. Balmaq bohum am yazu minbaq din lisyfratin ukhra. Bahkan sebagian mereka lebih istimewa, lebih utama daripada yang sebagian yang lain, dikarenakan sifat-sifat yang lainnya. Misalnya ahlu badar yang ilmunya tinggi, tentunya lebih utama daripada ahlu badar yang ilmunya tidak terlalu tinggi. In malikadami islami, awalikadami al hijrati, awalikasrati al amali, salihati al adaha, al abdu finusratidinillahi jalawala. Bisa jadi yang lebih utama itu karena dia lebih awal masuk Islam atau lebih awal ikut hijrah atau karena banyaknya amalan soleh. Yang dilakukan oleh seorang hamba dalam rangka untuk membela atau menolong agama Allah Jalaluw Anak. Semba'eda haza bakiyatul sahabatil ladina sahibu an Nabiya Sallallahu wa Alaihi Wasallam. Kemudian setelah ahlu Badar, tingkatan selanjutnya adalah para sahabat yang mereka bersamair Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana sabda beliau: "Khairukum qarni thumma ladina yalonahum." summa sebaik-baik manusia adalah generasiku, ku yaitu para sahabat kemudian yang setelahnya yaitu para tabiin kemudian yang setelahnya yaitu para tabi'ut tabiin turun ke 3 Al Hadis waahu Al Bukhari fi Kitab Al Manaqibi bab fadhli ashhabin Nabi sallallahu alaihi wasalam Hadis ini riwayat Al Bukhari dalam Kitabul Manaqib di bab fadail ashabin nabi, utamaan tentang sahabat nabi. Wa sahiban nabiyya sallallahu alaihi wasallam minal muslimina fa huwa min ashabihi. Orang yang membersamai Rasulullah sallallahu atau orang muslim yang melihat nabi sallallahu alaihi maka dia adalah sahabat nabi. Ini masih judul bab dari alim al Bukhari. Lanjut lebab ini menjelaskan tentang definisi sahabat nabi. Ini kata Imam Bukhari, sahabat Nabi adalah orang yang bersama Nabi atau juga orang yang melihat Nabi. Dan ini sudah kita bahas di awal-awal kitab. Wa muslimun fi kitabi fadaili ashabati wa bi fadli ashabati radhiyallahu taala anhum, thumma alladziina yalunhum, thumma alladziina yalunhum. Dan juga hadis ini dilihatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Fadaili Ashhabah tentang kutaman sahabat di bab Kutamaan para sahabat Allah wa dan orang-orang setelahnya iaitu para tabiin dan orang-orang setelahnya yaitu para tabiut tabiin ini jual lebab dari Imam Muslim tadi kita kembali ke syarah wasohbatul Nabi sallallahu alaihi wasallam anda alih hadits tahsulu bisohbatih walulisaatin wahhidatin dan status sahabat Nabi menurut para ulama hadis itu bisa didapatkan dengan sohabh adanya kebersamaan dengan nabi walaupun hanya sebentar. Man ra'ahu wa sahibahu fa huwa min Maka orang yang melihat nabi atau orang yang membersamai nabi maka dia adalah sahabat nabi. Wa yastadilluna ala dzalika bi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dzakara taifatan min ummatihi yaghzun. Dan para ulama hadis berdalil dengan Hadis bahwasanya Nabi saw menyebutkan tentang sekelompok orang dari umatnya yang mereka berperang. Fyakalulahum halvekum mansahibah Rasulillahi saw. Kemudian dalam perang tersebut akan ada orang yang bertanya, apakah di antara kalian ada orang yang membersamai Nabi saw? Muflaafin dalam Lafadz hadis yang lain pertanyaannya adalah halvekum manurahan Nabi saw. Apakah di antara kalian ada orang yang pernah melihat Nabi SAW alaihi wasallam? Qalu ala anna minal mustaqirr indahum anna as-suhbah wa ar-ru'yata mutaraddifatun. Sehingga para ulama mengatakan hadis ini menunjukkan tentang suatu hal yang mustaqirr yang disepakati, yang ditetapkan oleh para ulama bahwasanya shuhbah kebersamaan dengan Nabi dan ru'yah melihat Nabi ini mutaradifah, ini sama. Sohbah dan ru'yah sama. Yatalaku ahaduhuma wayuradubihi al akharu. Terkadang disebutkan yang satu, namun maksudnya yang lain. Kadang disebutkan sohbah saja, namun sudah termasuk di dalamnya ru'yah Dan terkadang disebutkan ru'yah dan sudah termasuk di dalamnya sohbah seperti itu. Walladzalika abdalarawiu haadilafza fil hadith oleh karena itulah terkadang perawi hadis di atas itu mengganti lafadznya karena tadi ada dua lafadz ada lafadz halfi kuman sahiba. dan lafadznya kedua halfi kuman roa dua lafadz ini benar adanya namun terkadang perawi hadis menyampaikan satu saja sedangkan perawi yang lain menyampa menyampaikan lafadz yang lain mana ke yang menurut mereka menurut para Peralih hadis ini lafadznya sama saja Maknanya Jadi ini untuk membantah orang yang mengatakan Bahwasanya sahabat itu harus yang bersama nabi Kalau lihat nabi saja tidak cukup Makanya pendapatnya kurang tepat Yang lebih tepat Melihat nabi pun sudah termasuk sahabat Dan juga untuk membantah Orang yang mengatakan Orang yang tidak melihat nabi bukan sahabat Semisal sahabat yang Matanya buta Makanya juga kurang tepat karena Walaupun dia tidak melihat Nabi, tapi dia Sahiba. Dia membersamai Nabi. Kemudian kita kembali ke matan. Soma'ahul Badrin min al Ansari. Kemudian orang-orang yang ikut perang Badr dari kalangan kaum Ansar. Min ashabul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaqa biril hijrati was sabiqati. Yang dekatan mereka itu urutannya tergantung siapa yang lebih dahulu. Hijrah dan siapa yang lebih dahulu masuk Islam. Awalan tak awalan, yang lebih duluan maka dialah yang lebih utama. Thumaf dalun nasi ba'dahaulai ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alqadnuladhi boisafihim. Kemudian manusia yang paling utama setelah mereka-mereka tadi, ya setelah tiga orang sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, kemudian Asyabu Shura. Kemudian juga Ahlu Badar dari kalangan Muhajirin. Kemudian Ahlu Badar dari kalangan Ansar. Setelah itu adalah Al-Qarnuladhi bu'ithafihim. Generasi di mana Nabi SAW diutus kepada mereka. Yaitu para sahabat secara umum. Para sahabat yang tidak termasuk tiga orang tadi. Tidak termasuk ashab syurah dan juga tidak ikut perang badar. Wa kullu man sahibahu sanatan au syahran au yawman au sa'atan au ra'ahu fahuwa min ashabihi dan setiap orang yang membersamai Nabi, walaupun satu tahun, walaupun satu bulan, walaupun satu hari, ataupun cuma sesaat saja. Atau, orang yang melihat Nabi, maka dia adalah para sahabat Nabi. Lahu minasuhbati ala qadri ma sahibahu. Kadia memiliki kadar suhbah sebatas kebersamaan dia kepada Nabi SAW. Kita lihat penjelasan syarih. Qalil muallifu Wafadilah tu Sahabati alamik dari mudatis Sahabati. Keutamaan para Sahabat itu tergantung atau sebanding atau berbanding lurus dengan kadar lamanya membersamai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakulah mempelatis Sahabatu dan let's alafadilati Sahibihah. Semakin lama seorang Sahabat itu membersamai Nabi maka ini menunjukkan semakin utama dia. Sama badalika man kana fi zalikal qarn allazi bu'itha annabiyyu sallallahu alaihi wasallam fihi walau lam ya'ti ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kemudian setelah itu adalah orang-orang yang ada di masa nabi diutus generasi di mana ketika itu nabi diutus walaupun orang ini tidak datang kepada nabi sallallahu alaihi wasallam walam yashabhu dan dia tidak membersamai nabi Wahai ulama minat tabi'inat dan diantara yang seperti itu ada orang-orang dari kalangan tabiin. Amankan fi ahdin nubuhati, falam yaran nabiya saw, falam yulkihi, fa innu yadu minat tabi'inat. Maka orang yang ada di masa nabi saw masih hidup, tapi dia tidak pernah melihat nabi dan dia tidak pernah bertemu dengan nabi saw, maka dia dianggap sebagai tabi'in. Masa hal afdalu min at-tabi'in dan para sahabat itu lebih utama daripada para tabi'in. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah la tasubbu ashhabi, janganlah kalian mencela sahabatku. Walau anna ahadakum anfaqa mithla uhud din dahaban ma balagha mudda ahadihim wala Andaikan salah seorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar Gunung Uhud Maka tidak bisa menandingi pahala sedekah satu mut makanan dari satu orang sahabat dan juga tidak bisa menandingi sedekah mereka berupa setengah mut dari makanan. Catatan kaki nomor satu. Al Hadith rawahu wa al Bukhari wa Muslimon min Hadithi Abi Sa'id al khudri Hadis riwayat al Bukhari dan Muslim dari, sah dari sahabat Abu Sa'id al Khudri, ada Allah taalaanhu. Kita kembali ke matan wa kanat sabiqatuhu ma'ahu dan juga kuantitas para sahabat sebanding dengan siapa yang lebih dulu membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sami'a minhu wa nazara dan juga sebanding dengan seberapa hadis yang dia dengar dari Nabi sallallahu dan seberapa lama dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam Fa abnahum suhbatan wa afdalu min al-qabli alladhi lam yarawhu walau laqallahha bi jami'il Maka sahabat nabi yang paling rendah tingkatannya katanya sahabat nabi yang hanya melihat nabi saja tidak ketemu nabi dan tidak mendengar hadis dari nabi dan melihatnya hanya sebentar maka ini sahabat yang paling rendah tingkatannya Ini pun yang paling rendah tingkatannya pun dia masa lebih utama daripada generasi setelahnya daripada manusia di generasi setelahnya yang tidak pernah melihat Nabi sedikit pun walaupun orang-orang ini bertemu dengan Allah SWT dengan seluruh amalan jadi kata Imam Ahmad para orang yang tidak pernah melihat Nabi walaupun dia melakukan semua amal soleh semua amal soleh dibawa untuk menghadap Allah SWT maka masih lebih utama orang yang menjadi sahabat Nabi walaupun dia hanya melihat Nabi sebentar saja Kan haelahulahdina cahibu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, waraahu wa sami'u minhu, wman raahe bi ainhi wa amanabhihi walau saatan afdalu li sukbatihim minatabiina. Maka mereka-mereka yang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan melihat Nabi Sallam, mendengar hadis dari Nabi dan melihat Nabi dengan mata kepalanya sendiri. Dan beriman kepada Nabi saw. Walaupun hanya sebentar, orang-orang ini lebih utama, ya, para sahabat lebih utama. Lesoh batim karena mereka punya shohbah, punya kebersamaan dengan Nabi, sehingga mereka afdoli lebih utama minat tabiin daripada para tabiin. Kalau Walau amilukul la'akmalil kairi walaupun para tabiin ini mengamalkan semua amalan kebaikan. Kalau tabiin saja yang andaikan dia mengamalkan semua amalan kebaikan. Ini masih kalah oleh sahabat yang melihat Nabi cuma sebentar. Maka apalagi kita. Tentunya kita sangat jauh dibandingkan dengan para sahabat Nabi. Anhum. Sehingga dari sini, wajib bagi kita untuk memulihkan para sahabat. Mengagungkan para sahabat. Tidak mencela para sahabat Nabi. Dan tidak bicara tentang para sahabat Nabi, kecuali dengan kebaikan. Demikian, yang bisa kita sampaikan wa sallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam